פרק י"ב אוהב מוסר, אוהב דעת, ושונא תוכחת בער. טוב יפיק רצון מאדוני, ואיש מזימות ירשיע. לא יכון אדם ברשע, ושורש צדיקים בל ימות. אשת חיל עטרת בעלה וכרקיו בעצמותיו מבישה. מחשבות צדיקים, משפט, תחבולות רשעים, מרמה. דברי רשעים, ארוב דם, ופי ישרים יצילם. הפוך רשעים ואינם, ובצדיקים יעמוד. לפי שכלו יהולל איש, ונעבה לב יהיה לבוז.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 ויצא מצרה צדיק, מפרי פי איש יסבע טוב, וגמול ידי אדם ישיב לו, דרך אוויל ישר בעיניו, ושומע לעצה חכם. אוויל ביום יוודע כעסו, וחוסק קלון ערום. יפיח אמונה יגיד צדק. ועד שקרים מרמה. יש בוטה כמדקרות חרב, ולשון חכמים מרפה. שפת אמת תיקול לעד, ועד ארגיעה לשון שקר. מרמה בלב חורשי רע, וליועצי שלום שמחה. לא יאונה לצדיק כל אוון, ורשעים מה לאו רע, תועבת אדוני שפת שקר, ועושה אמונה רצונו. אדם ערום כה עושה דעת, ולב כסילים יקרא איוולת. יד חרוצים תמשול, ורמיה תהיה למס. דאגב ולב איש ישחנה. ודבר טוב יסמכנה, יתר מרעהו צדיק, ודרך רשעים תתאם. לא יחרוך רמיה צדו, והון אדם יקר חרוץ, באורח צדקה חיים, ודרך נתיבה על מוות.